Çdo falënderim me takon Allahut xh.j.j. atë falënderojmë dhe vetëm prej tij falendim kërkojmë. Ndërsa salavatet selamut me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij, besnikë mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë besimtarët që ta ndjekën rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejin e Zotit x.j.j. në lehrratat e rregullta të ditës së shtunë, duke komentuar librin e Hoxhës Ibn Hibbanit e Buhatim, Rahimehullah, i cili ka qenë primu hadithave, ruajtë si hadithit për nga mberit, qëllallahu aleyhi sallem, dhe ka një librët e cilën e ka titulu e kopshti i të menqurve. Në përmendëm se përmbajtja këti libri, cilët rreth cilësive të cilat, nësi grumbullan njëriju, numrohet nga njerëzit e menqur, mirë po, këtu dalojmë, esencialisht nga ata të cilat, në definicionin e menjës, nuk përshko nuk përstadëm me definicionin e Kur'anit. Pra Kur'ani ka një definicion, një përkufizim për atçka hyn brenda mendjes në Kur'an, dallon prej asaj çka hyn brenda mendjes tek njerëzit, të cilët nuk mbështeten në definicionet tek shpallja e Zotit te Bareke وتعالى. Andaj e para prej asaj të cilën ne e përmendëm në fillimin e xheratave ishte se për dallim nga ë fejet tjera Sistemët e huaja, ideologjit filozofike Ata e prokuvizojnë mendje në gjërat teorike Nërsa islami e zëgjeron Qështë në mendjes dhe e futë edhe citsit e njëriut E futë edhe karakterin edhe tabiatin brenda menquris Pra ndaj e kemi pasë një grumbull i madhi të cive Dhe sa dika pru hoxja kanë bojnë me karakterin Por shembul, mos zilia Mos zilia Ty, Në jashtë islamit Mun është me gjeti njëri full me zilii i mbushur me zili por i mençur. Është si i mençur. Dhe sipas asaj, tëcina ata e njohin, i bie ke njëri mu kanë një ndarshëm i mirë, i, mir, i vlefshëm. Mirë po në Islam, ajo mençuri në shoshrin me zili, zilia ja hum ja hum e humbler. Ia humb vlerën. Ënda është më rëndësitë në rrugë lëzer çë perceptimet i marrim nga feja Zodit e Zotit te barekehu te ala. Është më rëndësitë që ato perceptime që neve i ndërtojmë. Pastaj me ato perceptime e shohim botën o shumë rancimi në mor nga libri i Zotit, nga soneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga nga bot kuptimet e e sahabeve. Andaj të nderuarve Zot në Islam për shembull, në Islam vlera mëndjes është në në frenim. Ndërsa tek të këtë tjerët është në në shfryndim. Pra, sa më shumë që njeriu të, njeri të filozofon dhe të krijon ide Batil, hak, sëshmërënësi Vetëm të kryon ide Aqë më shumë të kryon ide Aqë me lafdruar është Të këtë tjelët Mirë për në fene Zotë i Gjelle Gjelle Aluhu Aqë me e frenuar që është Pra aqë sejnë dhe qaj i lid Aqë edhe edhe lëvdojtë Jo atësa zgjid Për atësa imban të, të lidhura Andë Allah u të varë kjovë të ala Gjithmon njerëzit e menqur Kër i ka përmen në Kur'an I ka shoshru me p E veprave të cilat aludojnë në dy gjera Pra, në Kur'an, gjithmonë kër përmendën njërzete menqur Gjithmonë i gjenë dy gjera të përmendën bashkarish me ta Dhe ajo është frenimin nga të këqijat dhe kryjërja e farzëve Në pra, Allah u gjellolla, gjithmonë kër i përmendë menqurit Mba në me në kjo shumë në nësi Gjithmonë Allah u gjellolla kër i përmendë njëzete meqëm Intelligent Abo me arsijet, shëndosh, eksumera Allah u gjellolla ja shësh krijimin e farzeve dhe ndalimin nga haramat këto dyja nuk ekzistojnë te ide të idej tjera te filozofit tjerë andaj shum rancësi që ne por çem kur e vlerësojmë dikancë si të mëdhem prej nga nisemi prej pro pro si e çojmë natshki o imaçë se ka ide dhe krijim te ideve të ndryshme pse mos se zgjerohet shumë perceptimi i ti, tij jo por mbarohet me atë se sa njeriu e ndal vetveten ati ku dut mund dal dhe sa vepron në përputhje me ligjin të cilën ka kërkuar Allahu te bareku te ala për njerëz. Andaj të nderuar dhe zotosh shumë rëndsi që ta kuptojmë edhe përmbajtjen çka posilojmë nga nga ky libër. Andaj sot më lehën zoti xhel xelali do të mundohemi të marrim 3 cilësi, të cilat janë të njerëzve të mençur, triat kanë të bojnë me me zemrën. Dhe këtu gjithashtu, domethënë ka vërmë ndoja se këto 3 cilësi kanë të bojnë me zemrën. Nëse do të dikush çka ka dallim, çka ka Zemra me mendjen Kjo është palë sa e meseles Për nëse do të dykush Na tani po për flasëmi për njështë të menqur Qëka ndërhin të zemra? Esencialisht Kur ani kur e Qun mendjen Ja referon zemrës Gjithmon kur ani kur ja referon Mendjen Kur e lafdron ja referon zemrës Dhe gjithmon Mendjen kur e qërton ja referon Shqisave Pra Allah u gjeluala gjithmonë atat të cilët i qërton Me gjithse kanë mendje i referohet syrit, veshit dhe gojes Dhe gjithmonë kur i referohet këtënve qka i lëvdron Dhe se këta e kanë kuptu e hakikatin e gjërave I referohet kujt zemrës Dhe kjo shumë më nënsi Dhe gjithashtu Allah u të vare kjovë të ala Kur i përmen duke i qërtu e Ata sëtë nuk i kanë përdor mendjet e tëre Ua për mend vulosjën e zemërave Që do më donë së është një ndërlit shmëri shumë e madhe Me zemërës dhe, dhe mendjes Kjo është shumë, shumë e rëndësia Nda ime Mahmedi kër është shpytë Ku është mendja Ka thonë zemër Tho që e khullu islamu të imi Rahim e Allah Disa njërës kanë mendu se ime Mahmedi Nuk e ka ditë se truni i analizon gjërat Dikush për shemë e kë Për në internet Që ka thonë e vlo Ka thonë e më të e këtë që kuptonë Nga sa e ka thonë në kontekst tjetër Thotë që i këllisamë të imi Kër e kam pyti Mëmahmedin Kua mendja Ka thonë zemër Dhe diku që kam orë kër lecuket fjali dhe ka thonë Qysh i Mëmahmedi A nuk e di se trun i analizon Dhe i, i, i, i, i përplas mendimet Thotë që i këllisamë të imi E di Shumë mirë e di Mirë pa i ka thonë mendja e lëvërdishme Ajo e dobish me anë zemër Tjerat jesin jashtë Pra ajo që ka të manë dobi është ajo që ka shku në zemër Andaj kërdojnë këta e qujë mendje Tjerat nuk i qujë Pra të ima Mahmedi është punë e mërtimi Pra informacioni cili ka qarkullu mendje Nuk e qujë mendje Por mendje e quaj me vetëm ata e cila ka shku Ka shku në zemër Andaj për shemën njeri ju ka mundësime bo gjuna E ka mundësime bo veprat liga A ka mundsi më ndyt me lloj-lloj gjëra të cilat japrinat i nderi moralin fejar, dhaj mundoni më çu? Mir po prapse prap në Kur'an thuat jo ima çu. Nga se nuk e ka shfryzue mendjen e ti. Andaj 30 ditë të cilat do të marrim sot me lejen e Zotit të Barë Qeutaala dhe sa vore informacion të ndëroruaj legt pas përfundimit të këtij librit me lejen e Zotit Xhelelale për disa javë do të vazhdojmë me temë dhe zinxhir të ri të lexhëratave në mësimin e emrave dhe cilësive të Zotit te barekehu te ala. Ba, Do të vazhdojmë me len Allahu xhelaluhu që flasim për emrat dhe cilësitë të Allahu xhelaluhu dhe zbritja e tyre në jetën tonë. Si ti zbresim emrat e Zotit në jetën tonë? Si zbritet si zbritet emri Allah në jetën tonë? Si zbritet emri Rahman në jetën tonë? Si kuptohet emri për shemb i Allahu xhelaluhu Rahim në jetën tonë? Është shumë më rëndësish derisa Uh, Njeri ju nëse e kupton këtë tem Emra dhe të si të Allahu Gjellë Gjellalu Atër e kap me lejnë e Zotë Gjell Gjellalu Palçën e fez Mirë bo kjo pas për fundimit të, të këti librit Thotë o gja Dhikru lë hëthi ala mugjane me til meselati ve kerahia ti ha Pas që përmendi lakmin Pas a e vazhdoj me zillin Pas a e vazhdoj me hidrimin Dhe kitë të janë zinjir Lakmon Pas a i kosmir Astaj, hidrohet Për shemë Njëri ju lakmon një send E lakmon Sun e kap Tani, kur të ta ashove dikan që e ka kap Ketë shka kë e ka lakmu E mërzili Kur të shesit sëm për jamer, hidrohet E shikoni si si Njëri ju lakmon Lakmon Dhe pa tjetër lakmin tanë e dikush e ka Se ti s'ke lakmu dikka shka asht Jash të botës shka na jetojna E dikush e ka ata Gëse ti e ke pa Pasajti pa tjetër nëse nuk e menagjon Këta ki me mund zilija ta E nëse vazhdo në zilija me punu E bje u rejtin E dhe e bje hidrimin Andaj për nga mberi sallallahu alai sallam Personi qka i tha I cili i tha Kshilomja rësullallah Hingjen net Tha mosë i idhno Mosë i idhno Gëse shumica e zulumit Krimit Dhe padrejtive Qish bëhën dhe zër Pse njani uzurpon Një drejt Dikujna Ka lak muh Ka lakmu, kada është me morë shumë Mirë po, ka harru se kjo shumë ta Munët me amore dikuit hakin Adë është bo, njëri ju zullum qarën nga, nga kjo Pastaj për ta plëcu ketë këta E ka vazhdu me meselja e largimit të kërkesës Dhe uretja e shtriri së dorës Ötani, për me e plëcu mos lakmin Qështë e dimna, kurse shtrin njëri dorën Pra kur së shtri njëri, dorë, nuk lypë shumë, e kështë të mëra Thotë, nga Zubejr ibn i Awam, radi Allahu anë, se për nga në beri sallallahu aleyhi sallam Ka thanë hadithës e kënë zeri imam Bukhariu dhe imam Muslimi Ka thanë aleyhi sallatu vë selam Li enjekhudhe ehadukum hablen fe jëti bi huzmeti min hatabin Fe jëbi aha, khayru lëhu min e njës e lën nëse Ahtowhu au mena'uhu Ka thanë për nga në beri jonë sallallahu aleyhi sallam Kontekste është në kërkjesën për pare, material, diska s'ka t'i duhet. Ka thonë bëjnë nga mbërë i o jo në lejtë sallatë sëramë, që njani pëjuve të amërë një litarë, një litarë, feje t'i bi hëzme t'i minhatab, e t'i mle dhisa drunjë, feje bi aha, pro t'a amërë një litarë, t'i marë dhisa degë, drunjë, t'i lidha të, dhe t'i shetë. Kajru lehu min e njës e lën nës është ma e mirë për ta Se sa mi, mi, mi kërku për njërzve Pra me kërku për njërzve Qa që ata mi dhanë Thetë a lejë salatës salam A tohu o men a uhu A ta, pra njërzit Ose japin, ose si japin Gjithashtu kjo Transmetohet në, në forma të tjera Këtë hadithet ka pru për bazë Për qka për urejtjen Apo jo Më të mirën njëriu ta zgjat dorën derisa në hadith ka orkë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thane alayhi salatu salam vajzon njeri me shtrirë dorën edhe shtata majëve dhe shtata apo majëve shtata eksumurat njerëz duke u kërkuar derisa do të pejgamberi alayhi salatu salam del ditën e gjykimit pa ftyrë nga se shtrimi i dorës ta merr nitatim të ftyrës çu do ta shohim në poezitë që kanë prua dietarët se ajo që e merr ti prej ujit A, të mirës së njerëzve, e pagun me ujnë eftyres E ta është njerën e të gjedhe Për vetën e tina Thotim në hibani a dhe më shëro është obligim që njerëju i menqur Ti shmangët në krejta halët Kërkesës së njerëzve Për në gjdo halë është obligim për njerëju Që ti shmangët kërkesës Pase ka dhanë Dhe ti përmbahët Braktisje së ekspozimit Që dhe më dhanë Të arrutë Të arrut do më thonë për shemull Kër të e qonë kryën Shemull Dhe aj tjetëri e kuptonë se t'i pithu A ma jepës ta Kjo të arrut Thot i meqmi nuk e zxat kryën Abo Dhe njërzit sot mo janë aktor në këta Pra e dinë se si Si përqohet mesajë Për shemull Që shqibjet tash më stjathama ma ajta më revesh Njërzit sot këto e kanë kan avancu largë Abo Thot e hoqa i meqmi largohet për e kësajt Li ennel ifkara fil azmi alës sual Jurithul mërë amë hanëten fi nefsi hi Wa ja huttuhu ratuaten anë mërtëbeti hi Thot, sepse vetëm të mënduarit Qysh me lypë Ja ulë personit Apo i trashegon vetë vetën e ti Po shtërsi Por shemë E ndë pa e zëgjot dorën E ndë pa e kërku njësën Vesh kur të mënojshë Qysh me thonë Qysh ti thamë Të ma të Kërëj e qëta ose të më plëcoj e qëta Vetë me nduarit Filon me, me të shka këtu ty e një poshtërsi E kundër të atë zotit e bare Këva të ala Andetaj bënkaj me lëgjëzije Ankesat e këtë njërëzit është vajtim E që për nga beri se zemë e ka qëtë kufër Në disa prejshprejeve të ti Nërsa ankesat e Allah o është iman Nga se disa vepra Por shemë më dy kushtot Që shka mundë si një vepër K Allah u jelejela jamad nerzë shpirtat. Shpirtat kush i marr? Zoti u jelevala. Kur e merr Zoti, njeriu nuk i dënohet, çka ku çka mi thon. Mir po kur e shkakton njeriu për shembull, e shtymin ose e vret padrejtisht, çka quhet vrasës. E njëjta vepra. Diku sot po hanë besa ashtu ashtu ka pas me dek me amon ditë lloj shpirtin. Çu ne veç, unë e kryta kët punë. Çka donë joki tek i vrah. Allah ka bëjë xeriad për këtë, se si kthehet haku pra ni vepr kur e ban zoti çka quhet normale ai jamër çirdë do njerzit e çujë normale këta po ushka u bësh çka njeriu i thot vrasje pra k shikoshë si ndron emrin vepra kush e ka bëu kur e ban me leku i vdekës me lejet e zotit pas se vet njeriu çuhet marrja e shpirtit dhe njerzit e thojnë allah e ka morr kur ta morë njëri pa se marr po bësh çka i thojnë vrasje andaj edhe këtu kur njeriu janë kohot allahut Qka është iman Sa Allah nga ka kriju për mua Ankute aj Nësa kuri ankot njëri jut Këj vjendesh me atë për të sinë është kriju Andaj është pështërsi Pra Allah u gjithat kujtu ankut Unë të kumë kriju më ankute unë E të shkën të ankosh Të e diku i qëtër Andaj të dojja Vete me mendu Në zxatjen e dorës për të kërku di qka I trashegon njëri jut Dhe kjo është mushahet Kjo është e provuar e sh Shkojnë në dunjë, që i ka shkuar me një atë milip diku diçka, vetëm se ka postësi. Ka Ulë, ekshëmara. Pastaj kaprua shumë prej transmetimeve nga Selejve, neve do të mundojmë me i shkoçit disa dhe me i braktis disa për çka që ti përmbledh me tre cilësit në në katëllojrat. Pas e ka thënë Qale Musa ibn Tarif, in al-hajat la ta ta'ridu li ilar rajul. Ka thënë Musa ibn Tarif, ka thënë Ndonjëherë nevoja m'njer përpara dikujt na kam një nevojë të duhet dikujt të më thon kam nevojë shto. Thot fa yukhriju izz min qalbi qat al hajati min nahiyatihi. Mir po tot krenaria e nefsit makput lakmir. Fayerjiu izz ila qalbi. E pastaj kur të putet lakmia m kthehet edhe krenaria. Tani njeriu do m'lip dikujt na diçka. Ta një i menon krejta gjërat Kjo ma këput kërnari Nuk ma leat shkallë Cënë si e kam Kërnari e ime ma këput nevojë Sikur më së me pas nevojë Pasaj më këthejet Komplet ajo kërnari si e të cënë e ka pas Në, në fillim Shiko ata si kanë matë pun Nëse kërkoj Apo nëse i ekspozohëm Eksumera Sa kushton kjo Se njërë zveq me materiale matë Qitë do mos kohën e Liberalsave Edhe lajciteti Gjithë shkaj e masin Sa kushton kjo Kjo kushton përshimu Dhe vujtje shpirtrore ta merë shpirtin Ku shkru në kënë materialin Po njështë duke lezojnë këta Përshimu Kjo kushton depresion Dja avdit së rijet me kërkan Njështë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Thot, kam do një një një vojë, vetëm kërë më ndojë kërënariën e shpirtit është a pengambeni se selim ka thonë, la jemë bëgjili, minin e një dhillenef se hu Ka thonë a lei i salatu, salamatit dhe se shë kanë zhëri ma Mahmedi Njërijut, besimtar, nuk i takon me ullë vëtë vetëm Nuk i takon me ullë vëtë vetëm, e kështë të vera Pasaj ka pru e shumë prej, prej poezive Pasaj ka pru një transmitim nga omër imen khaptavi Shoqë pengambër sallallahu alaihi wasallam ka thënë men sa'al an-nasa li yuthri mala fa inma huwa radafun min an-nari yulqamu faman sha'a istaqal waman sha'a istakthar Shikoni këta njerëz të mëndshëm të sadikaj duke kupe nga ambërjon sallallahu alaihi wasallam ka thënë Omar Khattabi radiallahu an kush kërkon prej njerëzve kërkon ka dallim kërkon dhe angazhohet dhe i mersebehet hazar Banë maqëta, banë maqëta, banë maqëta, kështë më ro Abo, social Qa i bëja social? Me punu tjerë ti me të vënë Kë i bëja, ti rëjë, shëteto Se ti të kena përshemë o vesh me të pa Qishë hecë Abo, qa që i e dëmonë I nivellit, na punojnë ati të rëjë Kjo, kjo, kjo përsinën Ka orë kë ka pëtin Në që një një angazhohet Dhe angazhimi i këthejë të ati me vlera Në ka problem Kjo është këthimi zodi gjele gjelelu Madi Allah i ka shlut mirat dikush mi përdohër ato Mirë po këndi pika e merë O shumë në nësi Ekshë të mëra Andaj, Allah u gjele gjelelu I ka mësu këta njërës Se si me me menduhe Thotëm me khattavi Ku shkërkom për e njërës që ta shton pasurin e ti Fe inne me hu e radhaf Kjo është një shkambi madh Prej zjarit të cilin e futë mëra nda Kushtë dojë le të ashtoje, kushtë dojë le të paksoje Në kërë njëri ju e zë gjatë dorën që të mërë, të mërë, të mërë, të mërë Eksu me ratë, pa angajim, pa veprim të ri, pa marën e sebebeve valide, të litshme Thotër me khattavi, kjo është një zjarë, një guri zjarë, të silin po e futë, blenda tina Eksu me ratë, ndërsa Allahu Tebare Kjevo Teala e ka përmen këtë në kontekstin e jetimave ka kushëmar, shemojë kush yatimi ka pasuri, ka trashëgu pasuri, ai ka degbava, kjo familjar nuk ka, ata merr dikush dhe e ruan dhe ja han pasurinë. Çka tha Allahu xhallahu xhallala? Inna ma yakuluna fi butunihim nara. Ata nziarren to hungër, zjar. Ata mbar ken do hungër, zjar. Po ti nëse e marr padrejtisht një pasuri, ajo është zjarr. Dikush mu nuk kem intereson, ti s'po dugeot zjarrin. E marr vash kur Allahu xhallahu xhallala tikthan këto kundër vlera shpirtërore. Kër ta prish ti për shemur moralin Ta prish karakterin Ta prish për shemur harmonin Sjelën Kitë këto janë tatimi I padrici dhe sëtë njëri ju I ka bo Adhe kjo është preja sëtë e sënë E ka përmenu e ka tha, Njëri ju i menqër Nuk i kërkon njërëzë E që ata ta këthejn Nuk këm ngul Në kërkim e ta privojnë Njëri i menqër E dinë se njërëzët i kanë halët e veta A bo Andoj thë apë nga Mesram Hadith I japin apo si japin I japin Apo si japin Thot njëri ju i menqur Nuk këm ngul Në kërkem Wa jelzemu të affufe Vë të kerrum A i përmbahët të affufe Të affufe Shka të më ta në të ndëru Të affufe shkër të frenohësh Më shfaqësh Që ki nevoj Andoj adha u gjelë gjelalu Këri përmendi disa fukara në Quran të cilët nuk i di njërzit, tha Allahu gjelë gjelaluhu, jahsebuhu lë gjahilu e ghenja, minet të affuf, a i cili si nje disa fukara, i menon pasanik, pse i menon pasanik, minet të affuf, se ata nuk të kalzojnë ty, nuk shfaqën, nuk shfaqën, nuk, nuk kalzojnë nevoj, anë da të njeri ju i menqër, i përmbat, mos shfaqës së nevojës, por shemë, anë da i thamë, të djetarët nuk hikë, Unë e si thash, unë nuk i thash Po ti si thave me gjumë Homasjelët, gjestët, televizja eftyres A jo keve të mo Tu bërti të shpirti, bje ma A ka që ndodhë qështu Ndohë, kjo ndodhë mijës Indodhë grujës, ndodhë burrit Indodhë shokut dhe raportet ndërshjallë Ta kështu me ratë, e kupton tjetër që apë kërkon A kështu me ratë, anë e ka dhanë I përmbahat qështje së Tekerrumit, bujarijës Dhe mos Nëvojës, pas e ka dhënë, li enë në fote lë haqëti, khajru min të të lebiha ila gajri ehliha. Nga se me të humbë një nevojë, është ma khajrë, se sa me e kërku dikun që se më rriton. Pra, ti njëni ka një lakmi. Ma mirë është mësë me arriqat lakmi, se mi thonë dikujt, a ma mundëson. Nëse sosh për e njërëzë se të më rriton, me kërku për e tina. Pas e ka dhënë, o innëmen se e Hattali në fësihi mërë të betejni, wa rafa almes ule, thaukë këkadrihi. Ka thonë, qdo kush i cili, lip dë një nevoj, për i dikuj që ka se meriton mi lip, ka thonë atë e ka ip, dy shkallë më naltë. Dhe, e ka zbrit vëtë vetën, më posaaj. Anë e pikti kandi, nuk kanë kërku ulemat nga sultanat. Pse, se menon sultani, kur pi lip hoxha, dit shka ati, Ai nautomatisëm mendon dhe ti thu çka doën at mendoje? Jo, ka ka ka rënd si çka mendon dhe çka i ban ti me lon me me menduar. Gjithmonë po ju them, nëse sultani ti lip, ai thot on jam më i mirë, sepse rregulli thot ai pit i cili të kërkohet është më i mirë sa ai i cili kërkon. Jo rregulli zona Allah Allahu jë la kërkohet. Nëse kërkues është i dobët, e kështu me radhë. Ande gadhan ai i cili kërkon e hip të kërkuarin më lart nërse e zbitë vetë vetën, më, më poshë. Pasaj ka pruhe shumë prej, prej poezive të cilat uh, argumentojnë për, për këtë mesele, deri sa e, e menajonë në hoxha duke e pruhe mesatare, nëse njëri ju vjenë në një ko prej kohrave që s'ka rrugë vetëm se me kërku prej dikujna duke e tështë e bo sabrin dhe durimin dhe mjaftu e shmorin të sinën e mëriton atërë thot le të kërkoje për i dikujna që nuk i zbrat kadritaj por nëse në ditë për ditëve njeri ju vjen pa tjetër mi lip dikujt pa tjetër mundihmung me dikan atër le të zgjedh njerin të si ja tregon në vojen dhe zorin që ka e ka mirë po e dinë se që ki njeri nuk ja ull kadrin nuk ja ull kadrin A do të ka pasur prej prej e, muslimanëve në të kaluara njerëz të mirë kështu me radhë, të cilët e kanë kuptuar nevojën e vëllezërve të tyre, e familjarëve të tyre dhe ata kanë kryer nevojat pa kërkuar. Dhe kur janë pyetur për këtë, kanë thënë se unë nuk dua të ekspozoj para për uljes. Për musliman të mëlloj, dishëm me shpirtta të mëlloj, ja u kanë kryer muslimanëve nevojat, se e kanë pasur se i duhet çkjo, çysh nuk e ka detyruar që këtë kërkojnë. Nga se detyrimi për me kërku Nërsa nefësje do më ja detyru tjetrit Por shemë, kini pa dhe kjo e ndodhë krejtve Kjo e ndodhë prind e vlat Prind e vlat Bur, gruje Shok, vlezër e kështu mëra Kujdestar në një pun malart, Më lartë më poshtë e kështu mëra Shef, punëtor Por shemë dhe dikë i manatë se si kjo ka nevoj Edhe por shemë, kjo nuk kërkan Kjo nuk kërkan kjo që li ka nevoj Për të arujt ujë nëfty Dhe po u pyet ky teatri, thot a se dea, do te di, po pse sfolki? Realisht ky don ta nxjerrë prej prej ujin e fytyrës. Po thot unë di çik ka nevoj. Edhe muj me akry, por ky thot ne ta shfaçë nevojën. Pra let për ulët, dhe ngase kjo e ngau faraunizmin e shpirtit. Kallzoje, po unë për shembu di thu, a se a se ke padër i tash, do po e kum babu që ska fol. Ekse me radh. Edhe te selef që ka se ne kput me ke vesela. Ana shpirtat e mbollë Kan kryje pun Pa i than, ej, unë e kam nevoj për këtë mesele Ose përat mesele Pasaj ka dhe në hoqja, ka pëtin E citsive të njërzve të menqur është alë luzumil kana Dhe kjo është e lithë, thash Kjo është një, një zingjir Andaj krejt halkat e, menqur, e menquris Janë të lithë të për një, njërat tjetërën Apo, për shemë A mune të për shemë njëri me paramendu Se njani prejnë shmendin Më bardovë shka i themi neve Kishë zbulu një Një atom, një qelizit cila funksionon Kështë kështë, kështë një ilaq Se beson kërë kush Anda janë të letë të të gjora Anda i përnë kaime të uzi ishka tha Ilmi Ilmi o shart i uzimit Ama nuk do me dhonë se kur eksiston sharti Vjen edhe uzimi Por shembu Por shembu njëri ju të i themi neve Ti pavdes skina maz Edhe një një qovët me ravdes Thështasha kam Themi jo Shmukti ka kibla E dhe mishar tjetër Këthejt ka kibja, thot tash Jo, dush mu quk të kbire dhurt Mu fal Thot tash a u kry, kër t'i pëllëcoj e kje Themi jo, pse Te esha dush mi pas të pastërta Dikushtot, që edhe te esha t'i kanë të pastërta A u kry, të shabë, o pëllëcu në më Themi jo, pse s'ka një koha Dikushtot, po, po, po me të qa Po si dush, të janë kushte Përshme më dikusht ka kuptonë Pa avdes, shka namaz Apo? Pa avdes, shka namaz Ose do të përshemot E sa njeri falët si pranohet E sa njeri falët si pranohet Sikur jep me kuptu që Ndo njarë dhe mësë mu falë pranohesh Apo, përshemot Për me e zbrit më posht Thot, E sa njeri dhja si ka bo dobi Dhe e le me kuptu sikur Gjehli jam ban dobi Kë e kod dhe zënë Kë e kod Aj, s'ka dojnë të filozofojë vë dretis Nëse do të përshemot Shumë ditë njerëzve çka kanë dije, s'ju mund do vi dia? Mirë, çka do të dash me thon se xehliot ban do vi? Jo. Prandaj namazi kur nuk është i sakt pa pa abdes. Apo. N namazi kur nuk është i sakt me abdes, çdo mëdhënji pa abdes pranohet. Qase rregulli kushti cili është, një sant pa të cilin nuk arrihet diçka. Po kur ajo ekziston, nuk do më dhon s'është plot ukret sikur që, që e përmando. Ti më lësh me moravdës, poshtë e kthi ka kibla. Ti i e kthi ka kibla, po te shati dikit pa pasrtata. Ti e kthi edhe te shati dikilapo se çka, se ke gjet kodën. Se nuk mundesh me valti drekën para se me një drekë. Andaj plotësimi këtij kushteve realizohet qëllimi Allahu te bareke we taala. Andaj halqat emenjuris janë thithta njëra tjetrën. Tani gabron ka një kapitin 3 e kaqut hoxha. Përmbajtja e kanaas. Kanaa çka domethën Kanaa do me thonë Kërti qatë qka e ki Je i, i knasht me qëta I thua e bërshemull E kteni u Unë jam i knasht Kjo vlenë mendime Kjo vlenë material E kini sene zotëro Edhe nuk lakmon për te kësoj kur gjo Këso i thunë knaci Apo vet mjaftu shmëri Ti e mjaftu me qëta qka e ki je Ta një hoqët do të vjenë Me hadith edhe uh, njëjarin nga Apo uh, fjalin nga Se si njeri ju duhet të përmbat Vëtë mjaftu e shmëris Thot Nga Abdullahi ibn Omer Radiallahu anhuma Ka thonë për nga mberi Sallallahu aleyhi sallem Një ditë për e ditëve I ka thonë Abdullahi ibn Omerit Kun fi dunja Ke enneke gharibun Au abiru se bilin Ka thonë aleyhi salatu e selam Kun fi dunja Ke enneke gharib Dhe mba në mënë këta Mba në mënë këta Sheikhu lisa më të imi e ka thonë Për nga mëjërë sallallahu alai sallam I bjen rezimet e mendimeve të njërzëve të menjërë Pra, për shemë A duhet dikush të 12 vjetë me jetu edhe me thanë Kër džanë s'ka nga konë këtë dënja Pa përse s'pëthu pin 20 Përse s'pëthu pin 20 Përse s'pëthu pin 20 A nojë shiko për nga mëjërë sallam Neve prejnë fillim në tregonë Tiki me thanë që ta A ma të nështë ta s'ka me të bodo bi A ma të nësht Ado, Porsche-i motshot, edhe sistemet e re janë ndërtuar me kta. Unë dua të provu. Helmo, unë dua të provu. Mi miliona janë ndjek me ta, thotë du unë dua të provu. Provoj? Edhe shkoi njerëz i turb, atur më dhe shkatror. Allahu na rruaj. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe sellem, "Kun fi dunya ka annaka gharib." Bohu në dunya si kun, pra, çenia jote letjen në gjithë botë sikur gharib. Gharib është gurbec 4. I huaj. A po Au abiru se bilin Apo sikura i cili kalën për një rrug Kjo au Apo Në gjuna rabë e au Nuk është gjithmon apo pra, Zjedh me kësaj Apo kësaj Por au vjendë njerë bel Për nga me e sami ka thonë Bëhë në dunja Gërë beqar I huaj Bile banu sikura i kalimtare Pra për një sami njerë E ka në thremelin Bënë u gërë beqar Mësani jo veçka Se edhe më shumë Bëhu, sigur a shakallon shpejt Kjo është baza mbivet mjaftushmërien e njëriut në këtë dunja Adhe këta, këta di dhe ka pruogja si bas Pasaj ka than Nga ka urnu për nga mberi sallallahu a.s. Në këtë lajmë Që njëriu në këtë dunja të jetë i huaj Apo kalimtar i rrugës Këni pa njëriu përshemur në njësët me në rrugë E dhe do me më mëri me më një skaj, me një vend Adhe me than middis rrugës Adi qka, që tu por Çu Mides të midesh këto? Panelëve turën, kafshën, transportin, këto çu do bëri? A ka mundsi? Shkallët. Dhe u sot pres s'ka mundi se selojn. Nuk e lajn. Vjen dikush e thot, "Ktu ka rënë, largoju." A bó. Edhe Allah u jelën la që dhunja ka bó. Ti nuk mundesh të sa të dush ti vendosi shtyllat. Sa të dush not tonë lata hekur në shtëpinë tande. Ti kimel lan ata. Andaj pi fillim mbanu Garib I huaj në këtë dunjo Apo ai kalimtar I rasit Eksumerar Thot, në ka tregu pe nga beri Alei Salatu Salam në këtë hadith Që njëri ju të jet I knaqur me pak Nga kjo dunjo Nga se I huaj Apo ai cili kalon një një ruk Nuk sinon që pasurin Ta shtoj të vendi huaj Por shembo Por dhe që ai cili asimilohet Njëri shkon gurbet Por shka shkon Shkër me punu, me mordës atë hola Dhe më artë e vendive Kjo në aspektin e dunjojës Mirë, a ka më nësja i me investu kapitalin e fitup atje Përveç atyre cë asimilohet Shkër plët dunjojës Kanarën këtë dunjojë me mordë valigjën për në akiret Mirë po këta asimilohet Dhe pasaj akiret ju bëhatë gurbet E dunjoja e sencë Shkër plët, ka shku e përshemot Në fillem ka shku përshemot në gurbet Shkë i shku në gurbet i vajtola në spi dhe kthera mirë tash me kalimin e kohës kur i gabon 10 20 30 vite a çka çka ban ai ka ndrymu mentalitetin dhe vetë çka bën ju këtu bë kim se na i na gabim më jo mir kim se ai fillim kuronisht u ku nice ashtu gatom veç shtëjen pas pjesi ka dalu duçani pas duçani ka dalu trond duçana pas trond duçana ka thon tja siguroj ati dhoti nip pas urinën au kasim i lu Edhe pasaj vjen nga këshilli i neve çuditshëm. Këto janë tahiretit me dunjajës. Njerëzit e dunjajës i thojnë këtove tahiretit. A jeni normalë ju? Që tahireti thonj dunjajës. A jeni normalë ju? Ku është shëllon blazesh? Ku është shëllon? Diri është shëllon. Po njeriu ka mundsi, rrezikon dhe bën eksperiment me jetën e tij. Prandaj ka thonë hoxha, s'ka mundsi njeriu, një garip, një gurbetçi që pasurinë e tij ta investon me gurbet. Pse se nuk e laj? et tanin ki shembu qish kthejat në raport me ahiretin ti po nuk e investon ahiret e ka investuar në kurkun allahuna ruhet anad allahu jallahu wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika wa abqa dashpashan quran bien abqa awla khairun kjo mae mir ahirata mae mir ka than allahu jallahu wala wal baqiyatus salihatu Dhe e pratë e mira janë Qëfarë? Dëvajhdushme Që janë dëvajhdushme? Nëse njëri ju i merë gjithë mojë në kjerët ata Nërsa këtë dunja e ka qëtë Allah u gjellohë Më teha Përjetim i kalimit Përjetim i, i kalimit Andaj Hoxha e ka pru këtë kaptin Që njëri ju tjetë I, i vedishëm dhe në këtë aspekt Që mos ta vendos Ka mëne ti Dhe shpirëtën e ti në këtë dunja Për ta këtë esenës në se këtë u një, shkatë rohë Pasa ka pru një të rëspetim nga Abdullah ibn Ves'udi Ku ka thënë radhiallahu anë Ka thënë arbaun qatë fërri gëminha Ka thënë katër gjëra janë të kryme Walla e njeri ju disa gjëra para aktit kryet mundohet me i ndryshuhe Ka thënë Abdullah ibn Ves'udi katër gjëra janë të kryme Qatë fërri gëminha që do me thënë O shkrujt dhe ndodhë shështus në ndryshon kjo Nuk në Ka të nabulloj me suri Katër gjera nuk ndryshojnë Janë plëcu që ashtu E para El khalq Krijimi Ha? Krijimi Dikushtot Që shqipje krijimi? Që ketë të qenjës në katë nëzoti? Që ketë foto? Që ketë sura? Tisë mullë është me ndru Dikushtot O gjë ka ndoll do spitale Të ndrojnë Shko një vetë një ato që e kam provua Në miliona ja i apin me e Më më 00 kët gabim çaj gaboj. Se tash, tash tutet më shikoj vetëm Bashir. Apo, ata që kanë provuar me me ndryshu, andaj Zoti joni ka mallkuat ata që provojnë me ndryshu, krimin e Zotit. Tahullajin Mesuli, katër gjëra janë të kryme. Çfarë do të thonë janë të kryme. Zguzon njeriu me ndërhyrjen ato. Janë të kryme. Pra krimi, çështot që kanë qenë Allahu që vizionomi, që struktur, kësë ndryshojnë. Po provojmë ndryshu, të hap mallkimin. Allahu na ruaj. Ti edhe së në realizon Po edhe malkohësh E dyta Ka thonë në vedhkulluk Edhe karakteri Karakteri Dhe shë e khlusam dhe te mi Ka thonë karakteri është dy lojsh Karakter i lindur dhe karakter i fituar Karakter i lindur me ta Dhe karakter i fituar Ka thonë qëshë është i lindur Ka thonë me, me gjak me, me fill Të prindit e kështë më rrat Këra disa tabiat e njeri ju Trashëgën Ktoj ka i ka trashëguar me gjak. Kto mu mbled këtë njerëzimi më thon hajde bash, veç çditë janë ndryshojnë athta, s'kan ndonci. Në Pse kanë furi, ka furrë gaminha. Këu e shkry me gjak. Sigur që ai ka trashëguar fizionominë, ka trashëguar edhe një lloj të karakterit dhe e dytë lloj prej akhlakeve, cila është, cila ai e cila fitohet. Andaj në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem ka pas disa njerëz secilat kanë qenë më por shem ka pas më temperamentu kon. Më i vrasht. Më i egër. Mirë po për nga beri se më nuk i ka qërtu këtë njërës Ka pas për tërës e në zonën e ka pas lartë Qështu ka lindë ki Në në dikujtë, falë pak ma ka dalë Zdejaj O i të heqë më së falë, zdejaj ndryshe Pse këta e ka të rëshygu me gjatë Ajë tani dutë me luftu me vetën Me minimizu këta Me zvoglu me, me paksu nivellet Më të ullëta që ka ka mundëci Mirë po prapë një dosë ka me me të pa, pa ndryshuve E k Nuk i ka tha për nga meri se zellem Omer Khattabit Ti du shpë posë i Bubekri Apo Bubekri me thënë Banu si Omeri Jo, Othmani, jo A daj për shimu Ka të satisjeta i kanë trashigua Shimu E Bubekri e ka posë helmin Butsin E es, es, s'ka ishme Omer Khattabit e ka posë Të kanë, azimen, kuën E ka posë vendësëmërin, të shtua Othmani për një afani për shimu E ka posë turpin Ka marë shumë Në salli urjallahu ne ka pas fal gjykimin. Çka thon çkjo çshtu? U krijoj meselë. Është çshtu derë, ekselera. Andaj sahabët e pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam) nuk kanë çënë tabuat, kanë çënë tabuat të ndryshme, por çka kanë kuptuar pejgamberi (sallallahu alajhi wasallam) që neve këtë çka i kemi trashëgu, duhet të menaxuojmë me ato. Edhe jo mund të moshta valla unë jam trashëgu çshtu, duromni çshtu, jo. Tamam, ke trashëgu, por lufton me vetveten. Andaj kanë Abdullah ibn Sulaj, e dyta prej rreth 60-të janë krye, janë karakteri. Janë disa karaktere, ka të rëshygu njëri ju Ska mundë si me ndryshu në to Pasaj ka dhanë, u arë rëzëk dhe rëzëko Sënë të amërë kërkush Allahu Gjellë Gjellë Ka bërë që njëri ju të hanë rëzëku në vetë Deri në e gjellin e tina Andoj, gjëja e trejt e cila është kryje Ka dhanë është rëzëko dhe e fundit e katërta është e gjellin A ka mundë digus me bërë kompromis me, me meleku në e vdekës Me dhanë, që Andaj në fundë ka thënë Allah i Mesulli Vëlej se ehadun bi eksebe min ehadhin Ka thënë asë njeri prej njerëzve Së mundët me ndiku me takatin e vetë Nbi një tjetër Pra a mundët njani me takatin e vetë Me punën e vetë Me morë ma shumë se sa tjetëri Në ryskë, në karakterë Në kryimë dhe në e gjelë Ska mundësi Dikushtot po qëve njani punon, tjetëri s'punon, ki fiton, ki s'fiton Që kjo ryskë Puna këti që ka dalë me fitu o rysk Pra, fjala rrësk në gjurë në arabë, që ka në në kupton, edhe vepëra e që ti, ka pasë rrësk me dolë në punë. Kyse ka pasë rrësk me dolë në punë. A e kuptu? Andaj, rrësku është më i gjonë, se sa e që ka fitohet. Andaj, këto ka të rrgjëra, kryimi, karakteri, rrësku, dhe e gjelli, ka thënë Abdullajpin me s'udi, janë të kryme, së ndryshohen. Mbi po neve që ka bojmë Vetëm prej si moralizu gradualisht Ajo e cila ka shkryt Allahu të bareke Va të ala Pase ka than Ibnu Hibani Për e idhuratave mët mira Të Allahu gjelë gjelalu ndaj rovit Të ti Dhe me mësë shumë ti Pesh është vetë mjaftu e shmëria Me qeni mjaftu shmë dhe i knas Me qëta që ta ka than Allahu të bareke Va të ala Pase ka than Dhe ska për shpirtin dhe trupin Ditë qka mëtë qetë Se sagnacija me caktimin Një allahut e ka dhamë Një familje, një vlad Një filan shtepien, një filan punën Një filan fizonomien Këni pa po dikush i dhohet me allahut Se ka bërë kështu ftyrën Ose i dhohet me allahut Se ka bërë me Matmeqëm se dikush Këto janë revolta Andaj tha imam shafi eju rahimehullah Se që zonjiri ju i cili i mungon një Një, një, një e, e, fizik Apo ka një të met Apo një paralizë Në qatë dozë shkaj mungon që qa ajo Qaj jo organ, ka në qatë dozë Nërvoz E këshivët përshemull edhe psikologikisht Me me që ishtë nërvoz shumë Dhe godet Nga se ti përshemull e shpraz me gjur A i s'ka që shme shpraz E sa shmler Më rënda, e ti e shpraz me gjur A i që që të shpraz e, s'ka mënci si. E kështë mërat A i përshemull që, që, që ngecë në tecëm A i ka nërvoz Andaj trajtojnë përsh kto për shembull me me çka? Me aftësi të cilat janë të kufizuara dhe i duhet një mjek specialist i cili ja menaxhon nervozën, se ai ka nervoz të shtuar, jo normale. Andaj mam shafiu ka thënë se kujdes nga zonjëri i cili i mungon një emet, i cili e ka një tmet dhe i mungon një plotësim në standardin normal. Kjo ndodh në krye. Për shembull dikush e ka një shtrëmrim dikon e çdo herë dhe kjo i shkakton nervoz. Çish largohet kjo? Me pajtimin, me caktimin Allahu Gjellalë Kështu Allah e ka caktu Kështu Allah u Gjellalë E ka caktu Adë e ka dhon Ska diçka më të qed Për trupin e njërijut Se sa Me qeni knas Me kaderin Allahu të barek E vëtëala Vë thika të bilqasim Dhe me pos besim Aqka e ka da Aj e ka da Kushe ka da Aj Zotë i hon Gjellalë Aj ti ka dhon Shtë të sit Dikusht Njën i ka të zi Thot Të kaltër të i du Killoj, në krejta gjërat, krejta gjërat. Dikur përshimu, sikur që dhët, ati këshë apas qështu flokët. U krigë po, në qështu i kije dhe pajtojë me këtë fatë të sinëta këtësa këtu Allah u gjëllu ala. A nëjë dhët, prej gjërame më të mira që robë i ka, mi besu ndarësit. A i ka ndarë, zotë i unë të barëke, va të ala, wa la ulemjekun lilqana'ati khaslatun tuhmedu illerraha, wa adamu të dukhuli fi m Lë talepi lë fadli Lë kanë në lë wajibu alë lë aqil Ella ju fari këlë kënaët Ala haletin minë lë ahwal Thot hoqa Kur gjo mos me pas të vetknatsia Me qatë që të ga do zoti Vesh një më konë Vesh një më Vetëm se ti e rahat Rahat Dhe se nuk Ekspozosh para vendeve të këqia dhe nuk kërkon mu të shtua diçka çka dikush e ka aty se kije, atë vetëm kjo i shkon obligim që njeriu në çdo hall të jetës mu koni mjaftushur. Apo zanatin mjaftush komplet mirë vetëm mjaftueshmëria. Po vet vetë një eko, rahatim. Wallahi s'ka ftur tokës njëri më rahat, sesa i cili është i klas më sa çka eko. S'munesh me jetë marrat. Je një pasunik i cili lakmon, a mundu mu kon rahat? Jo wallahi, s'ka mundsi mu kon rahat. Abedans, so. Nësë është lidi allahu të bareke Andaj, ojë e ka pru këta Si vërtëtimi asajtë të sinën E ka përmenë pengamberi për jonë Salallahu alaihi Vësallem, pas të ka thanë Njëri ju i mejnë qërë Ja'le mu enë lë eqsam Lem tu dha ala qadrë lë eqta Njëri ju i mejnë qërë e di se rizë këtë Nuk janë da Në bazë të gabimeve Përshemë Fukaraja nuk o bo fukaraja O se ka ka bu di shkaj Dhe pasuniku nuk o bo pasunik Saj ja ka qilu shumë Adhoti im në imani Njëri me që me di që ta Allo garit e njëni me që me mëndu që Allahu lopës jep ma shumë Se njërit me o ngërndit Se ajo ka ja. dhe një vlerat Këthajet e njërzi Këthajet e njërzi Dhe e mërbash Wa inne men adime l'kana'a Lemjezid hulmal Ghinën Ai cili s'ka mjaftueshmëri, s's'tiknas me, me vetën. Pasuria nuk jasthen pavarësi. Dhe kur s'do të kem, kem, kem, kem, e tamam, emrin i nivel dhe më jam i pavarur për njerëzve. Jo, i pavarur bashkur e kput lakmirë. Jo kur e shton lakmirë. Nëse pasuria nuk të bën pavarur, vallaj, kjo është ndoshta ligji i Zotit. Shumica e pasanikëve. Shumica e pasanikëve janë të varfër. Është i varfër për ë uh, një artikull është i vakt për një duçan, është i vakt për njërin i cili do të më hakalun kufijati, është i vakt para atë për ket përket, ti s'i ke dawarsi. Ai thotë, këta duhet më ja vao kështu. Këti do të më vlerësoj kët çef, ati ja kit çef. Ku aqësh ti pavarëd njërin i cili sigo këto? Njërin i cili nuk i ka këto. Pastaj ka thon. Fa tamakunu al mar'i bil malil qalil ma aqillati al hammi ahna min al kathiri dhi taba. Ka thon, njeriu më pas pak parë, pak pasuri. Mirë për mësë me pasë shumë brenga është më rehaqme Se sa me pasë shumë Dhi tebe a A më me t'lip t'i njerëzit Qile a më e mirë? Njani ka pak Kurko shë se lip ta? Njani ka shumë A më vështë e thyrin ja? Në gjdo e thyrme ka një nervë Në gjdo e thyrme ka një nervë Në gjdo e thyrme ka një nervë, nervë Dhe hargjohot Dhe sa njani Nuk ka shumë basuri Por së thyrin kurko shë ata A da kjo është më ما راحاش وبس قالاظون والعاقل ينتقم من الحرص بالقنوع قالون نيريو يمنشور حكمي رندى لكميس ميافتوشموري بس يكون كان لفت مس لكميس دميافتوشموريس ايماج مي تشفار اني مون كان وقت ميافتوشموري ادى ميت لكمين مكى كما ينتصر من العدو بالقصاص لان السبب المانع رزق العاقل والسبب الجالب رزق الجاهل قالون ذا اي ائتيلا është sebep që mos mu më furnizu i menquri është i njëti sebep mu furnizu i një rante Kjo shumë në nësi Por shembu Dikush me ndonë se i pasuri është pasunun nga meqëllia e ti dhe i menquri kam betë fukara nga vërfëria mendore e ti Thotë Hoxha e kundërta është e kundërta është i njëti sebep thotë Ma e menë, kështë shumë e nëntësi I njëti sebep Që njeri meqëm është privu nga një pasuri Met njëti sebep është furnizu i njërë antit Qështë i bjekja Pra, në qatë dozë Shka tiki i menquri Në qatë dozë i është morë dhe i është danë i njërë antit pasuri Dhe kjo të rrasmetohen nga Alihu radiallahen Dërsa njëri shka mendojnë E a bota të një zotë i jam A i me ditë këta, i ven marë me folë. Me ditaj se i është donë doze pasuris Në qatë doze shka i është morfi me në quris Ha, e kishë pagujt me thonë merë e bere Por, bjema Bjema intelektin E kështu merat Andaj, të ndrua lezer Kjetë këtë transmitime, qka argumentojnë Se tek të parët e mësliman e primarët që ka qenë Me ditë Mu mjaftu me qatë që ka të katë në allahu gjelë gjelalu Andaj ka pas për të zëtë kanë jetu e për qemu në shtator Në shtator këtë jetën e ka Halmave ndryshme E ka që jetë dhe ka bas për ulemave që kanë jetu kështu Sigur njënë brindetarët më doj Khalil ibn Ahmed el Farahidi Ka jetun shator Në zansat e ti janë ba Gjykats të shtetit islam në atëko A i ka jetun në tend Dhe kanë pyjnë në zansat e vej Ku kini mësu ju jo? Ku kini mësu të njëri Ku me dit ku jetonaj Kuri kanë gazu që o gjavet në tend jeton Se menquria dhe shtëpia Skandrë në shmërit Por shemë Këni po njësë kam palat o të vlezer Dy fjallë zë bashkë së një ban Palat ka Ama dy fjallë bashkë së një ban Pse? Ese këto nuk këndrë lëshmëri njëra Njëra me tjetërën Andaj Këta dojbë në Hibani El qanaat u të kunu bil qalb Fe men Ghani e qalbuhu Ghani e tjeda Fe men iftekara qalbuhu Lem jen fa'hu gina Thot Mjaftushmërija është në zemr Pra kurjej mjaftushmë është Edhe dur t'i këtë pasura E a i cili e ka zemën e varëfor Ha? Nuk i bandovi pasurija Këtë i pa njërës përshemull Besimin dhe intelektin e fukarave E qunë fukarallëk Dhe idejen e të pasurnikut e qunë pasurnik Para më do një vëzër Allah me pasbohë këtë dunja Në mva, në vërësi të intelektit me mor emrin pasurnik e fukara Qështë ishë ndryshu gjërat? Vëshemull Allah këtë dunja e kalonë një ditë me ditë pas unikën me para, fukaron pa para në rregull. Sigur ta kish bë Allah që do ta bën një ditë. Naherat do të avon me iman. Varësish për imanit llogaritën pozitivat. Varësish për imanit llogaritën pozitivat. Para mendoni vëzër kë do njëo. Një. Imagjinoni. Se Allahu sigurt e kish bë. Sa ke iman? Ço me thonjësh ai pasaniku. Që më thonë, në varësish për imanit ai pasaniku, dhe në varësish sa xhiman më me thonë ai fukaloya. Qysh i shindrurolët? Sa këshin me të Irë pa Allahu gjëllë ka bësë propër njëzimin që ata Mitra i tu kështo gjëra Va men kani alemjet e së khat Kësh është i mjaftu shemat që e ka dhën Allahu Nuk i dhënohet Va ashe Aminen mut me innen A jeton i sigurd i qet Ska ma i qet se njëri ju cili është i knas Ta të, të alhamdulillah Kjo është alhamdulillah me thonë Për pak e Nga medis e sellem Kër hëndë është të pinë e ti Dhe thonë ta ka diçka me hang Fshin kokëto mish apo ka hurma apo ka çumsh apo kështu kështu kështu. Sot do bjer. Bjerë e hanë zonë alhamdulillah. Hinden ditë tjetër do da ka diçka që s'ka kurë, do ke alhamdulillah. Po pejgamberi s.a.s. nuk e pruni shart të falënderimit, çka? Mos më pas, jo. Kur ki hajë e thuj alhamdulillah. Ë kur ski, thye alhamdulillah. Po kjo është ajo. Baraspejshët se në ka pru për nga mbiri së sëllem Wa men lemje këna Lemje kun lehu fil fawaidi Nihajetun li rëgbetihi E ajë cilin nuk nashet me atë shka e ka Ajë në fitimët e ti Nuk e ka një skaj, një cak Wallahi me vetë njëri A kiti një cak Kunal është Dhe të jo Shë i më shiko Kjo vlenë tërsi Krejta gjëra të reja Ma dje zotë i unë të bare kjo vë të halë E ka të regu kështu varforin e njeri Dhe sa e është i pasur I pasur i pa fun Por qemi Syri shë Veshit dë gjën Mendja e përpunon i, i, i, Fantazon A ma së mënët me mërije Së në kap Kjo qka argumenton ja, fukara, Ju i një fukara për Allah Dikun sot E ma si ta kape E ma si ta kape farforia ta është del Kër ta shofa të senin tjetër Apo di gushat po, po i kam rribe, i kam rrip, ai ka pao diçka tjetër thot. Ushemo ka dal gjoci, i thot unë du dhëçi thash. Kur dal dhëçi del nizeçi, derisa për të përplasën dhëjon të siguro Allahu xhelaluhu. Andaj që është varfuria e njeriu. Njeriu lakmon, çka ka pa pejgamberi s.a.s.e. njeriu plakut, varfuria rinohut, bota e re. Allahu më falësh për ballas pëshim në këtë meselë. Atë e ka thënë ai i cili Nuk nashët ma që e ka tonë Allah u te bare kjo vë te ala Në dëshira dhe fitimët e ti Ska një cak Pro ska diku me tonë që ta dhe u kry Jo, pastaj Andaj ta pinga me samë Me pas një onë një lugin me ari Lugin me ari A që tonë një lugin me ari Bank Sot banka ka ari në ta Pastaj i shlën në qërkullim Parët me vler I morin disa fleta I njërosin Do t'jergovanta Do t'gjelvërta Do me, me njërë atjera A dhe njërëzit gjarkullojnë A dhe njërëzit raskapitën të u përlesh për këto mesele Thot për nga mesele Me pas njërëni një lugin Se dhja ka sot bang Kaç nivell E kishlip dyten Dy, E du një bang dyten Me i pas dyten Thot e kishlip treten Deri sa të janë bëshet dhe ju Gojen e tina Allah në luspin për dëbashmori. Andaj thot ul-jadd wal wal-hirman ka'annahuma yastar'aan baina al-ibad. Ka dhan, a uh, ajetila ekziston tek njerzit prej pasuris dhe privimit sikur lufton në mesin, në mesin e e njerëzve. Andaj qen prej asaj që ne ka prrua hoxha, prej jera të thjesht, e nxjiste njeriu për të për të thënë çfarë? I vetëm ashtu. Pastaj ka prur një një shembull. Ka dhan, "Ati që nënësi i ti nuk e lëm u koni knast." Kusht nuk e le njëri më ka një krashe Mendja a nefsi Gjime përmend Nefsi Jo mendja Mendja i thot që këta e ki pas rëz A nefsi i thot edhe pak Abo? Mendja i thot A do e thot i përnkaj me lëgjuzije Kur njëri ju zbrazot nga uni Ha? Qka? I hum dëshira Në gjësen Por shemë E ki ushimi I e uritur Ta një ki i zbraz tim Dhe ki lakmi Tani nëfsi e e nxjerr nga realiteti këtushëm. Kur e marr vesh, kur të fillosh me hungur, thu s'ka na kombe çaj, çu she mënova ona. Kjo vlen përkët mirë, ndezën. Andaj për shembull, kjo kjo është dallimi me islam dhe sistemet e tjera. Ata e vlerësojnë kur janë të unt. A Kurani vjen me vlerësim pas ngopjes. Kjo vlen përkët. Ndash për llojin që e ka të njerëzit burgroje, dash ushqime, dash pasuri, dash ari, dash argjend. Kur'ani kurta çështa cilson Kur'ani pasi ta zotnosh. Ndërsa sistemet e tjera çështa zbukurojn kurse kia. Për shembull, ato e nxjerrin ushqimin dhe ta zbukurojn kur ti je i und, edhe ti nuk e ke shë realitetin e asaj. E Allahu u gjelën edhe çka na thot, ja neve na bjem diçka tjetër. Gjithmonë kur i bie begatit, thot përmendë Zotin. Përmendë Zotin. Pse, nga se kjo begati Kër ti e konsumon I bja jo imaginata e më dhe që e ki pas Për imo, Kër njëri ju s'ka hangur Shumë e tjesht Kër s'ka hangur Që që e përshkru në shqimin? Që e përshkru? Delpi hakikatit A kështo, e kështo, era kështo, aroma kështo O ti du subhanë Dishka papame Momentin që ka fillon me ngran Dhe me ushqi Dhe fillon nga ti me, me umbush Fiziku i ti taniska nefsiti ngopot mendja thot ka dalbe jo nuk koc ashtu e njëjtament jikon ne perpara por nefs e ka mult edhe ta peigamberi sallallahu alaihi dhe sallam pergrat ata jan nuksan mendje çfar kuptimi se nefs ja mun jo që mendja e saj es nuksan mendja ashtu tamam por nefs e xovera edhe por shem peigamberi sallallahu alaihi dhe sallam e, e ka ndaluq njeriu ta del me ni gruaje te cilen do me martu pa çka pa mahrem pse Ju jam premim sistemi demokrat të prektyaskë ime na de Allah e shef, ayo shefti. Mir, a është e një sikur ku e ke babën aty? Babën e Çikës? Nuk ka një. Se mos më mos më ka më prindi, kujdestari, ti shlohesh. Shloj nëfs, kur o prindi mbledhësh. Kur o prindi ti ja propoj si mendjes, ai tash thot, ka dal, ka porgjecsi kjo punë. Sikur mos të jetë kjo barr, atë artish lën nëfsin. Ona qalan Hojasse nëse dikush nuk nuk e ngon nefsin me me u koni knas, ka dhan atëra. Çka duhet, çka duhet të bëj. Ka dhan le ta shikoj kët çembu. Ka dhan famethuhu kemthali himari saui alladhi yafrahu bi khafati hamli. Wi yahzanu yahzanu idha ra al alaf ya'tharu bi dhul quwwati wal himli athqil. Fal qani'ul karim araha qalbehu wa badana wa sharihul laimu at'aba qalbahu wa jismahu wal kiramu asbar nufusan wal laamu asbar ajsadan kamantilesh me mir një gomar i stërmbushur apo një gomar i cili nuk është ngarkuar i cili është më i mbushur thot njerzit te cilat i japin përpashje materialit me trup thot mushum mushum Thu, kime ra dhe pak Allo du Allo unë mboj Nërsa thot Elkiramu Njërzit Me bujari Me fisnikri Që sh me shpirt me ndoj A i thot Unë du mu ka një let Ja me mranu mu A dhe thot Elkiramu asbar unë fusen Thot njërzit bujar Qfar janë Thot ma shumë bojnë durim me, me shpirt Nërsa njërzit e poshtër Bojnë durim me trup Ja Njërzit e poshtër Ana jerio por shem subhanallahu. Var kit diçka jep për parsi. Nëse jep për parsi fizikut, atare i ngjasson aty i cilëngarkuat prej gomarit. Ngarkoju. Nëse ai i cili punon me me me nefs, me shpirt, an kuptimin e rahatijes, ai ka dëshirë me çin i lir. Shpirti ti me qenë i tij me çin i lir dhe jo i ngarkuar me me me bara. Andaj oxha ka prua edhe shon për transmetimin e vetë se ato do ti shmangemi por ta uh, vazhdohet edhe me një Cilësi tjetër dhe është Cilësi e te vëkulit Dhe me këta përfundojna Ale luzumit te vëkuli Ale damin il arzak Ale mendamin il arzak Thot, me ju përmbajt Te vëkulit Ndaj ati cili i ka ndor Rizkat, kjo cilësi e tret Tani e njëri ju të menqër Cila është kjo? Me ju përmbajt mbështetjes në zot Mbështetja me pajtimin e krit djetarë Vë është në zemër Më bështetja Me pajtimin e kritë djetarëve është në zemër Nërsa sebe pët me pajtimin e kritë djetarëve Merë ndorë, fizik Anda ju lejmru Omër më khattabi një ditë prej ditëve Se disa njëzë janë njësë prej jemenit Dhe ata s'kanë morë furnizime Njësë prej larkë Për me hame bo haqë Dhe ata s'kanë morë deve, s'kanë morë furnizim Edhe i ka thënë më khattabi Kej fedelik Ka thënë kësik shtu Ka thënë ata po thoj Ka thonë, ha u la, je te wakellun Ata poshtiren Se janë të mbështetur Ka thonë, tevekulli o këtu Në zemër A furnizimi praktik është në dorë Dhe në janë i me thonë përshimu Bismillah unë përdu me shku e filan vendin të larkë Me cindra mija kilometra E që ka thotë, unë e bismillah në kanë nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk e ka shkrujt kërkun Allah u gjellak shtu Po ti e na kurta mysh veturën, ti dishmën mbështet Allahun xhelal. Se ka mundsi një pengesë prapthosh Allahun rrit. Andaj, mbështetja në Allahun xhelal me pajtimin e këtyj gjetarëve është zemra. Dorsa sebebi dhe këtu vim vëllezër për leshët e njerëzve. A e ka shkruajt? A s'e ka shkruajt? A e ka mbështetnë Allah? A s'e ka mbështetnë Allah? Mbështetja në Allah kur nuk do të nuk do të por jashtë. Kurr. Andaj s'ka mundsi dikush me thanja mbështetnë Allah. S'ka mundsi. Se, se nuk shifët Nuk ki mund si me dëshmu Nuk e se është brenda Kejtë që ka ti mund është me dëshmu është sebepin E ke morë sebepin Pasaj më bërsetin Allah është e zemlës Thot nga Abdullah ibn i Amr ibn il As Qoki pengamberi sallallahu alaihi sallem Hadin se kanë të zelim më muslimi Ka thonë pengamberi jonë sallallahu alaihi sallem Qadder Allahul al më qadira Qable enjekhlu qasemavati Valarda bi khamsimi eti Senetim. Ka thonë për nga beri sallallahu aleyhi sallam Allahu i ka bo kader El me kadir Të ndodhora, të ndara Gjitë qka qka ka me ndodh Kader Kader Qka do me thonë kader E ka dit E ka shkrujt Dhe e ka realizu Në kone vet Pra E ka dit është para se me shkrujt Edhe gjithmonë këtove njerëzve, për shembull, ta nuk kemi na të kaderi, jemi te Teokuli. I bokuhesh meselesë ndërlidh me Teokulin. Tash për shembë keni bën njerëz dhe thonë e ka shkruajtur Allah. Ma ka imponua. Jo. Pse? Imam Ahmedin kur e pyetshin për këtë meselesë, çish me kuptuan atash, ama ka shkruajtas, ma ka shkruajt. Ka thonë ta ka shkruajt, ka thonë m'gadhetiru, jo. Pse? Se e ka ditë. Dhe dia i shoron këto mesele. Çiçi bie kjo? Njëri e di. Se fillan njeriu do ta bën kët vepër, ai shkruan. Shkruan çfarë që Zoti ka menduar. Ky a ja ka imponuar ti? Jo, kë ka ditë. Kjo ndodh me prindin e kështu me radhë. E njeve vlat të vet. Allahu i ka krijuar kët njeriu e din çfarë është. E din çfarë ka më botë dhe ai shkruan. Kjo është shkruar, më nuk është imponimi i asaj, por shkrimi është asoj çka e din Zoti ju në te bare keuta ala. Ado do të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i ka shkruar. Ka ndar, ka derat para se ti krijon chiet dhe tokën për 500 vite. Për 500, për 500 vite. Ndërsa ilmi, ilmi qadairi për 500 vite para se më kriju chiet dhe tokën. Ai ilmi pa vite. Ilmi është pa vite. No. Pikure pikure ka ditë Allahu që më ka me kriju filan hier me filan ë uh, uh, dukurit me filan karakterit me filan vizionimin. Pa ko kur nuk ka përpara ti përfundon drejt çdo e as ndarme ande ka thënë Allahu جل وله هو الاول والآخر والظاهر والباطن ajo është i pari pa fillim ajo është i vari pa fillim diku sot e pse i pari shash, a është ai bie pa fillim e pse i pari i pari sepse i pari pa fillim ka pra shka diçka që para prina çaj ki çut i diti pra nuk është paraprime zero nuk është paraprime zero që këtë qëtë i parin këtë kuptim për ishtë i paris është pa filim pra shka pasë dikur filim dhe mendja këtu nuk, normal që nuk ka mundësimi kuptu këtë gjëra por se nga se mendja me qka funksionon me fizik dhe me qka, me ko i riu funksionon me ko dhe me, me hapsir dhe se Allahu Gjilin Gjelalu nuk funksionon kështu andaj, ka thamë për nga mberi jonë sënë Allahu a.sallem Allahu i ka nda gjërat 500 vite para se me më na krijuar. Pra të ndëruar që qadira të Zotit janë të shkruara. Një ditë pediatve kur ja u tregoi disa hadithe kështu pejgamberisë sa selam sahabëve të tij, ata thanë ja rasulullah. S'po punojmë atë. Fa jo. Fa kullun muyassar limā khuliq lah. Çdo kujt do t'i lëshohet ajo për të cilën është krijuar. Pra njeriu, nëse thot, po mua ka shkrujt. Ajo është e shkruar. E jo. Nuk është kështu. Nga se ti nuk e dinë ilmin e Allahu xhelel xhelalu. Andaj, kjo është fuqia, Allah, u të bare, kjo vë të ala Që vullnetin të në të lirë Ha, vullnetin të në të lirë E kalon, qëfar? Pas kaj Dhe kjo dëshmojës dësen Lëviz të, thë, kushtini me lëviz? Vetë lëvizë Shkohë, vetë shkohë A ka mundësi të kusht me bo një verën e than? Vëllam, shtini të kusht me bo Ska mundësi Sikur të kishti të kusht, largohet kompetenca Nërkesa Ondë që Allahu xhallahu ila men ukriya وقلبه مطمئن بالإيمان كفرنุกبان أي cili është mukra ukriha de gjithë gjëra me zor po e ka heq lirinë e zgjedhjes dorthan jashtaj surre njeriu ketë ban me lirë fat e denktu unë kumboqet po unë kumboqet po andaj na xhirat kur kuska me than ma ki shkruaj ço thej për shemb ata shkuan Allahu bakashuaj Allahu na xhirat kur ti shof realitetin thonë jo vate kumboqet andaj e pranonin saata janë veprat e tyre thot ibn ibun hibani na në shpjegimin e këtij hadithit thot është obligim për njeriuën e menjshur që ti për mbahet mbështetjes në ata i cilë i kanë në dorë riskut o njeriu duhet të mbështet në riskun e Allahut te bareke ve taala nga se te wokuli është sistemi i imanit po ju prish njeriu te wokuli vërtet si çendron imani Nërsa Abdullaj Bni Abasi e koni shpreje tjetër Ka thonë El imenu bil kader një dhamut të uhidi Imanin kader Nërsa tëvekulli o pjesë kaderit Kaderi e kaderi më i gjonë Nërsa tëvekulli Nga se kaderi është edhe e gjeli jotë Edhe gjithë shka që ka dvjen tyje Në pjesë sojë është edhe rysku Ka thoni Abdullaj Bni Abasi Kaderi është mbajtësi të uhidit Kur ti bere dikujt besimin kader Bje të uhidi Kur ti bere dikujt, dikujt Unës besoj që e shkru unaj Ose unës ka du baja Abo hajës për ka shkujt te, Njerëzit vete e, e, e pononj me dërtë të tëre Eksu me la Këti i ka ra të uhidi Ose i ka ra baza kret Ose ju ka, ka gërbisht Vakarinet të uhidi Dhe kjo është shëqrusi të uhidit imani nuk qëndron dhezët për mbështajtën Allahun të barëke wa teala wa hua sebepul mu eddi ila nefjit faqri wa vujudin raha ka than të wëkuli është sebep i cili e mohon fukarallakun njani i cili mbështajtët në zotin e vajllu ala sëmurin mu kanë fukara dikush edhe këta e keq kuptan ure që e më dhe është fjala e njore imam shafiut ka than lem e khshel faqra qat kur si konë të të të fukarallakut dhe n Ka posë ditë, s'ku më posë, ka me ongër, posë dëtrosha Tështë që që i bashkëm ta A i sa të folë për fukaralëk dhe pasu një lëk Tareve, po të zemrës Andoj manë e menë, gjithë mundë kur vjenë Ka thamë për nga mësam, ku shë e banë këta? I largotë fukaralëku Dikush me datë, e po ku janë milionat tash? Po jo, dhe të fërë për zemrë E të folë për putit e lakmis, kjo e pasurija Dikush me njerë, do me, me pa me pare Apo? E, ku është sebebi i cili ta mohon fuqarloj, ta largon fuqarlogin dhe lajë është tawakuli. Mbështetja te Allahu xhallahu i zelwala dhe ujudur raha dhe ta bëj rahatin. Pra nuk ka dikush i cili mbështetet te Allahu te bareke u teala vetëm se është jo fuqara do është i çet. Ne lutemi Allahun te bareke u teala, te Allahu xhallahu xhelal na mundson me mbush zemrat tona me mbështetjen e Zotit ton te bareke u teala. Ne lutemi Allahun xhallahu xhelal se Allahu xhallahu i zelwala davantë mjaftushim ata që na ka bëll Allahu rrisk اللوس بي زوتي دون تبارك وتعالى تش الله تنهشتون ديان ن القران ن حديثن ا بيغامبي صلى الله عليه وسلم اللوس بي الله جل جلاله زوتي اون تبارك وتعالى ن مسلمه بنو ماك كانا كمسو الله جل وعلا ديشمون مي اسان تش الله او رين اللوش بي زوتي دون تبارك وتعالى تش الله مسلمانت كوديشا الله تندهمن يتيما ت مسلمان والله تيبولون فقارات الله تيباسوران باسانيت الله تيبانت جمرت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين